Když jste moc nepovídali, bude výklad. Když jste moc povídali, bude meditace. Jak to vypadá? Jak to vidíme? Povídali jsme mnoho? Máme mlčenlivou mysl. Musíme si učit se meditaci, je si zvykat na mlčenlivou mysl. A to je dlouhý proces. My máme povídavou mysl a proto máme neklid. Vidíme to stejně? A povídavá mysl je stav světa. A my chceme stav světa poznat tak, jak je, proto potřebujeme nepovídavou mysl. Vidíme to stejně? A Katka už tak se tady... Tak a můžeme začít povídat. A včera jsme se učili co? Hm? Šest krásných bran, šest krásných metod, hm? které jsou, tři patří šamatě, tři patří Jestliže se staneme familiární s těmi, to šesti metodami můžeme očekávat, že dosáhneme probuzení na základě dechu. Jestliže s nimi nejsme familiární, halt probuzení nedosáhne. Co se dá dělat, no, tak musíme se trénovat v mlčenlivé mysli. Hm? No a pomalu, pomalu třeba se na to probuzení naladíme. Když se na to probuzení naladíme, tak ta povídavá mysl se nám stane něčím vnějším. Vidíme to stejně, Katko. No a pak tenhle svět se nezdá tak skutečný. No a tím máme v meditaci dobré základy. Vidíme to stejně. tak těch šest bran hm? střebáváme krok za krokem a z hlediska Mahajánového učení, vlastně z hlediska vůbec učení severního buddhismu, to je specifika severního buddhismu, my se snažíme chápat praxi šamaty neodděleně od vypasany a vypasany neodděleně od samaty. To je obzvláště důraz bodhisattvouské cesty. Nedělíme šamatu od vypašan. Ačkoliv nejsou stejné, nejsou ani rozdílné. Hm? My se učíme Mahajánu, nic není stejné, nic není rozdílné, protože vše je proces. A my pochopením tohoto procesu rosteme na moudrosti. A nakonec pouze moudrost nás může vyčistit. Všechno ostatní jsou pouze nástroje moudrosti. A moudrost neexistuje bez nástroju. Nikdo nikdy moudrosti nedosáhl bez nástroju moudrosti. A to, jak jsme řekli, to je víra, to je uvědomělá pozornost, to je koncentrace. No a na těch stavíme, na těch stavíme čistotu, to je úsilí. No a ta čistota, když nás naplní, no tak ty poskornění vědomí se nezdají být reálnými. No, a to je stav, kdy opravdu získáváme pochopení meditace. No, ale někde musíme začít. No, a začínáme kde? Začínáme tím, že si uchováváme mysl na objektu, který potřebujeme. Aby jsme se zbavili. strastí, které náš slouží, souží. No, o tom jsme už mluvili v, v tradici severního buddhismu, když náš souží chtivost, cvičíme uvědoměnou pozornost na nehezkém objektu, protože chtivost pochází z, z, z objektu, který chceme který si chceme přivlastnit, který chceme dosáhnout, který chceme uchytit, který chceme mít ve svém moci. No a z toho pochází frustrace. No a jestliže uvedeme pozornost na nehezký objekt, tak samozřejmě ta chtivost nebude reálná. Stejně tak, jestliže máme zlobu, uvedeme pozornost na objekt, který je krásný. Láska je ten nejkrásnější objekt. No a zloba uvadne. Jak co? <laughs> Katko... Vy jste tady v přírodě, vy jste, vy jste měli vědět, hm, jak rosa na slunci. Hm? Je to tak? Vypaří se. No a když násouží zbytečné myšlenky, a to je to nejběžnější, tak se soustředíme na dech. No a když nás souží nevědomost, tak se snažíme chápat závislé vznikání. No a když nás se zmocní pícha, tak studujeme součásti naší zkušenosti, tak, jak skutečně jsou. Ve smyslu takovosti. No, a jeden dál, až ten zvyk usazení vědomí na objekt, který potřebujeme. A pevnou mysl potřebujeme všichni, netěkavou mysl potřebujeme všichni právě proto, Nejlepší úvod do meditace je meditace na dech. Můžeme se opýtať ještě k tým klešem, jmenovali, tak závisť a žárlivost má nějakou takovou obsahovací poživnost? Žárlivost je opakt tomu, čemu se říká Anumodana. Víš se Anumodana? To je radosnosti. Jelikož my se neradujeme s sností, je to proto, že máme žárlivost. A ta žárlivost má hluboké kořeny. No a radost cností, to je ta nejlepší praktika, kterou bohužel jsme mnoho nepraktikovali, Jestliže že jsme ji mnoho praktikovali. Pak ty cnosti vlastně získáváme zadarmo. Tím, že se radujeme s cností druhých, tím vlastně se účastníme jejich cností. Hm? No ale my to moc neděláme, no tak halt se to musíme naučit. Je to tak? No a. Tam, kde je žárlivost, tam se hned objeví to, co macaria hm? Budeme úzkoprsi. Hm? Je to tak? Budeme chtít. Nebudeme mít štědrost. Hm? Ten, kdo má žárlivost rychle, rychle spadne do stavu, kdy ten nemá štědrost. Je to tak? A proto to jsou pouta, pouta vědomí, které jsou dané či nesprávným názorem. nesprávný názor. Skutečná existence já. Hm? Ega. No a teď, zači neměli jsme to probrat večer při diskuzi, pak zase bude ticho na pěšině. <těžící> tak si otázky schováme. Jak to vidíme? Stejně? No a teď, jak už jsme řekli, aby jsme získali moudrost, kterou potřebujeme k osvobození, my se musíme naučit položit vědomí na objekty, které potřebujeme, rovnoměrně. No a to přizpůsobuje stav, čemu jsme říkali prašrabdy, jasnosti a uvolněnosti a upekšá odpoutání. Tam, kde je jasnost a uvolněnost a odpoutání, tam je přístup k hluboké vypasaní k hlubokému moudrosti. Tam, kde tyto kvality nejsou no tak halt, Máme smůlu, co se dá dělat, ale jsme ještě nedozráli. Hm? Tak musíme cvičit, pomalu, pomalu. Hm? No a jednou Proč ne? Všechno je proces. Vidíme to stejně. Užem, aby jsme dozráli, musíme Vynaložit úsilí? Za nás někdo úsilí nevynaloží? Ať už máme jakoukoliv teorii, úsilí musíme vynaložit sami, Nikdo ho za nás nevynaloží. A my ho to úsilí do toho něco dáme? Jestliže budeme mít, o tom budeme mluvit dneska večer, to je v tom textu. Budeme mít samvéga, pozitivní rozrušení. Máme negativní rozrušení, které je překážkou v meditaci, a máme też pozitivní rozrušení. Tomu se říká udvéga nebo samvéga. A bez samvéga nedosáhneme nic. No, halt, máme smůlu? No, o tom budeme diskutovat večer. To je ten druhý verš té kapitoly o překážkách, kterou jsme začali rozbírat. No a teď. My začínáme tím, že se systematicky učíme pokládat vědomí na objekt. A to se učíme praxí uvědomělé pozornosti, praxí saty. A tato praxe by měla mít kontinuitu. To neznamená, že pouze v meditaci my se upamatováváme objekt naší pozornosti, my bychom to měli se učit stále, aby tam byla kontinuita. Pak ta saty se stane přirozené. Přirozený faktor, který je náš zvyk. Pokud se saty nestane náš zvyk, my k probuzení se nedostaneme. Rozdíl mezi Arahatem a námi je, že Arahat nikdy nestrácí upamatování se. My ho ztrácíme, no proto eh, můžeme ještě někdy pobíhat, jak splašený koně. Je to možný? No a to není dobrý stav protože víme, že to dobrý stav není, no tak si dáme záležet. A tomu se říká nebýt nedbalý. A pramáda. To jsou poslední slova budhy, než vstoupil do nirvány. A pamáde na sampádeta. Jděte do toho bez nedbalosti. poslední slova Buddhy, no a první krok v praxi meditace na dech, jsme vysvětlili je počítání, a počítání nemůžeme brát do slova počítání, jak jsme vysvětlili vysvětluje praxi uvědomělé pozornosti. To je počítání. No a teď jsme tež vysvětlili, jestliže podle traktátu v severním buddhismu, které vysvětlují právě praxi meditace na dech, ale vlastně se to týče i všech jiných meditací, Meditace šamata má tři fáze. Je třeba si to uvědomit a jasně to vidět a být familiérní z těchto. Proto máme tež tři kroky. Máme počítání, sledování a Položení rovnoměrně na objekt. To je samata. Vlastně ve všech metodách samaty je to to samé. A když začínáme, tak meditující se snaží jeho veškeré snažení je, aby udržel vědomí na objekt jeho pozornosti. Tam je jeho snažení. To je začátek. Proto jsme vysvětlili v, v, v meditaci tak, jak je vysvětlena v tradici Jogačára je to počítání tak komplexní? Právě proto, aby se tato uvědomělá pozornost stala zvykem. A to ta uvědomělá pozornost je to, co bytostem nejvíc pomáhá, aby se dostali ze stavu strasti. Jestliže pokračujeme v meditaci a máme hlubší poznání v meditaci, my vidíme stále jasněji, že veškeré naše problémy jsou založené na nezvyku být ve stavu uvědomělé pozornosti, bděle pozornosti. Tak poznáte, Jogína od nejogína. Hm? Jestli chcete poznat, kdo je jogín a kdo není jogín, sledujte jeho chování. Ten, kdo je jogín, ten prodlevá ve stavu vdělé pozornosti. Ten, do jogín, není, jedná jak splašený kůň. Vidíme to stejně? Hm? Proto je ten systém počítání tak komplexní, protože jestliže získáváme tento zvyk udržovat, udržet mysl na objektu pozornosti, pak se můžeme obrátit na mysl samotno a vyčistit Jestliže nemáme tento zvyk udržet mysl na objektu pozornosti, tak nebudeme mít čas na to se věnovat mysli samotné. Hm? Katka to vidí jasně? Hm? Čili tento zvyk uchovávat mysl na objektu pozornosti vede Schopnosti vyčistit vědomí. No to je vlastně podstata všech náboženství. Ať už věříme v Boha nebo v cokoliv, hm? musíme udržet mysl na tom objektu, který potřebujeme, aby jsme ji vyčistili. K tomu potřebujeme víru v to, co děláme. Teď v buddhismu. Buddhismus, Buddha byl největší bojovník proti slepé víře. Indie je známa, je země slepé víry, ale je též země realizovaných jogínů. Tady u nás. Už eh, lidi, a obzvláště v Česku, lidi moc víru nemají, ale třeba v Číně, ještě obzvláště na vesnicích, víra je velice silná, ale většinou to jsou předsudky. Tolikrát se mně stalo, že ukážou třeba, že vidějí lamp. Svíčka se, ten vosk začne kapat a bude mít továr trošku jako Avaloky Tešvára. A oni si myslí, že Avaloky Tešvára k ním promlouvá a tak dále. Běžná věc. Hledají víru venku. No to jsou předsudky potom. ani stejně tak. No ale víru mají, takže když se obrátí na skutečnou víru, je pro nich. Jsou odhodlaní, mají silnou vůli a nenechají se zastrašit překážkami. Ti, kteří víru nemají, malá překážka a už jak Saníka utíká. Hm? Je to tak? No a bez překážek nikdy nic pozitivního nebylo. To pozitivní přichází se schopností konfrontovat překážky. Hm? To je stejný, ať se učíme cokoliv, ať už je to na, na housle, na kytáru, jazyky, cokoliv, co se učíme, už my se naučíme dobře, jestliže nemáme strach konfrontovat překážky. A o to víc je to pravda v duchovní disciplíně. Tam ty překážky budou daleko, daleko silnější. No a proto my musíme se cvičit v té uvědomilé pozornosti, která nám udrží vědomí na objektu, který potřebujeme podle situace. Jestliže máme tuto schopnost, můžeme se věnovat vědomí samotnému. A to je základ jógy schopnost věnovat se vědomí samotném. Jestliže nemáme uvědomilou pozornost, nemáme schopnost věnovat konsekventně pozornost objektu, který potřebujeme, tak tuto schopnost nezískáme. Čili tato schopnost je vede ke schopnosti věnovat se vědomí a schopnost vědovat se vědomí vede k moudrosti. Vidíme to jasně? Či máme tři stádia. První se věnujeme objektu, pak se vědujeme mysli samotné, no a pak se vědujeme moudrosti. A moudrost v buddhismu je souvisle Vznikání, závislé vznikání. Pochopení toho, že co my, čeho jsme svědky, co my zažíváme, závisí na mysli, závisí na vědomí. A objekty vlastně přichází z vědomí. Ale to pochopíme jedině, jestli získáme tuto schopnost. Jinak ne. No tato schopnost to je schopnost jogy. Proto po počítání přichází sledování. My sledujeme objekt koncentrace. Tím, že sledujeme objekt koncentrace, mysl se může na objektu usadit. A tím pádem se věnuje sama sobě. Buď klesá, v tom případě ji musíme podzvednout, anebo je rozrušená taky musíme povolit. Je to tak? No a jako když sedíme na koni a máme úzdu, tak pozorujeme svoje vědomí. To je meditace. Tady se dostáváme do stavu utišení. Jestliže se dostaneme do stavu utišení, pak myšlenky nás přestávají rušit. A my můžeme kontemplovat s, jasnou, s jasným vědomím. Pokud nemáme zvyk usazení se na objektu, který potřebujeme, tak my nemůžeme kontemplovat, protože stále nás budou. Mysl odvádět. A usazení se na objektu je usazení se na mysli samotné. Hm? Protože objekt a mysl je souvislé vznikání. Poto sledováním dechu my se usazujeme na objektu. No a tím pádem můžeme objekt prosvítit Objasnit, prosvícení je objasnění. Tento objekt je objekt, který mysl vytvorila, je výtvor mysli. Bez vědomí žádný, žádný dech nebude. A proto teď bychom se měli naučit čtyři cvičení, hm? tak jak je vysvětluje Ána Pána Suta. Tyto čtyři cvičení jsou ačkoliv je vysvětlujeme různě v různých tradicích, jsou základ pro naše pochopení meditace na dech. Ten je stejný, ať bereme jakoukoliv tradici. Po počítání, což znamená uvědomělé dýchání, my jsme si plně vědomí, že nadechujeme, vydechujeme, v tomto systému nadechujeme mezi dech, vydechujeme mezi dech. No a tak jsme uvolněni. Tím, že jsme uvolněni, dech se stává jemným. Dech nedělá žádný zvuk, protože je jemný. A dech plyne od začátku do konce v jednom tahu. Není přerušovaný. Tím pádem víme, že se nalazujeme na jemnější stavy pocitu, jemnější stavy mysli, protože mysl, naše samsárická mysl, je, je, zále, závisí na pocitech. Pocity řídí mysl. Tím, že se pocity zjemňují, mysl se zjemňuje. Hm? Vidíme to jasně? No a tím, že se pocity zjemňují, automaticky se teď zjemňuje objekt. Protože... Není pocit bez objektu. Pocit závisí na objektu, objekt závisí na pocitu. Souvislé vznikání, my jsme si to vědomí. No a mysl zase závisí na pocitu. A ty tři jdou dohromady. Jestliže porozumíme těmto třem, můžeme pochopit vše v naší zkušenosti. To je. To jsou čtyři základy uvědomělé pozornosti. Jestliže rozumíme objektu, což je tělo, rozumíme pocitu, který spojuje tělo s vědomím. začínáme něco z meditace rozumně, Jinak prostě sníme. A na základě relace objektu, pocitu a mysli, my začínáme chápat totalitu naší zkušenosti. Pět agregátů. Čtyři znašené pravdy. Hm? No a máme nějakou srandu? Jinak to velká sranda nebude. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? Jinak to bude nuda. Nebo to bude zase rozrušení. Hm? No a dostáváme se do příznivého stavu. Příznivý stav je šamata, utišení. V tomto příznivém stavu my získáváme moudrost. Tím, že začínáme rozumět naší zkušenosti v rámci celku, jinak tu možnost nemáme. Pokud tu šamatu nemáme, tak nebudeme rozumět naši, naší zkušenosti v rámci celku. Hm? Nebudeme rozumět, že vše je prechodné, že přechodnost není já a že mirována je Plné uspokojení. To nebudeme rozumět. No protože to nerozumíme, no tak budeme nedbalí. No protože jsme nedbalí, budeme mít starosti, budeme mít deprese. Hm? Vidíme to stejně? <laughs> hm? No a... Tak si začneme dávat záležet trošku, protože jsme hloupí jako já, tak si záležet dáváme trošinku, pak třeba zmudrýme a dáme si záležet víc. Je to tak? Vidíme to stejně? Ale je to stejný proces, ten proces musíme pochopit, proto to studium není tak špatná věc. Takže první musíme získat schopnost zůstat u vyvoleného objektu, u objektu pozornosti, který jsme sami vyvolili. Pozornost je volení objektu. Pozornost dává mysli směr. Jestli mysl nemá směr, běhá jak splašený kůň, pokud není moudrá. Když je moudrá, nemá žádný směr ale neběhá. Hm? No a to je zen, to je dzokčen. No ale my tohle nechápeme, proto se musíme pro ní cvičit. Hm? Jestliže se necvičíme, no tak to jsou pouze slova, to není žádný zen, žádný zokčen, to jsou jenom slova. Koncept. Ale my tu zkušenost nemáme, jak mysl která nemá objekt, nikam neběhá. Proto my musíme se vycvičit na tom objektu. Získat schopnost být bez úsilí na objektu naší pozornosti. Aby jsme pochopili, že objekt naší pozornosti se nedá chytit. To je zen. No ale to není tak snadný. My chytáme objekty a klišťata. Je to tak? <laughs> Vidíme to jasně? Hm? Proto yogačána dává tak komplexní Praxi počítání dechu, aby jsme získali tuto schopnost. Pak se můžeme věnovat vědomí samotnému. A jestliže vědomí nemá žádnou tendenci klesat, nemá žádnou tendenci k rozrušení, my můžeme praktikovat zen, my můžeme praktikovat zokčen, my můžeme praktikovat cokoliv my můžeme praktikovat vypasanu a věci se stanou jasné. To je šamata. Čili v tomto systému yogačáry není tak důležité se naučit dianu, ale je důležité uchovat mysl přirozeně ve stavu rovnováhy a odpojení. Ale Diana je výborná věc, stojí za to se jí naučit. Ale též je prostředek, není cíle. Protože jakmile uchopíme objekt, je tam nestálost. Tam, kde je nestálost, nemůže být žádné já. A tam, kde není žádné já, nemůže být. Žádné naplnění, my jsme si to vědomí. No? A výsledek je co? Máme větší srandu v životě, hm? vidí to katka stejně. Tak vaříme dál, ale vaříme s odpojením. Hm? Kopeme na zahradě dál, ale kopeme s odpojením. Staráme se o děti, ale stáváme se s odpojením. Hm? No a děláme, co dělat musíme, ale budeme to dělat úplně jinak zase. Protože rozumíme, hm? ale když tento výcvik nemáme, tak ale to rozumět nebudeme. A budeme s tom lítat, jak, co. Hada se říká v česky. Na slovensky taky. Můžeme lítat, jak hada na holy. Hm? <laughs> <laughs> tak teď z tady u nich toho dost pro tento moment. Dáme si meditaci a zase přijde další povídání. Hm? A doufejme, že vám tento. Krátký zásad něco přinese, nějaké to malé poučení, na kterým se dá stavět. Hm? Vidíme to stejně. No tak dobrý, uděláme malou uvědomělou přestávku, 15 minut a v 11 hodin jedem s lepším pochopením a s meditací.